Salamu alaikum, rahmatullahi, shiku e së ndëruar, të gjithë të falënërimet jam për Allahun e madhruar, pa që dhe bekimet Allahut qofri mi Muhammedin sallallahu a.s. familin shokët, dhe të gjithë ata që di në këtë rukë dirin dit në fund të kësa i bote. Lësë Allah në madhnuar që në ditë të këti muaj të bekuar, të i kalën e ashtësikur që është mësë miri. Lësë Allah në madhnuar që në këto ditë bekuara të këti muaj të shenë të Ramazanit, të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 dati kompenzoj ditët e humbura pastaj kur të lirohë nga shtatzënia. E njëjta vlerë do përgruan për gruan shtatë për gruan gjithdhënëse. Edhe ajo ja, në esenc aceran porncovs sa agjerimi i saj ndikon në sasinë e qumshtit dhe pastaj kjo reflekton me mungesë të ushqimit për fëmijën e saj, atëherë themi se kjo liruat nga gjërimi dhe pasta të liruohet nga gjithëdhënia i kompenzon ditët e humbura. Ne nuk duhet kuptuar se çdo grua shtatzanë, çdo grua gjithasë e prish haxhrimin pa ndonjë arsye. Jo, nuk duhet bash ashtu me leje simë e plëxhrimit. Pa po, nëse shtatzanja e ndin vetë se ka nevojë për ushqim dhe ka nevojë të forcohet ose haxhrimin para ndar atë i themi se pres haxhrimin dhe ke leje simë të kadritim dhe e njëjta vlen edhe për gruan gjithasë. Kemë një telefonat të inkuadrojm. Aleikum selam. Aleikum selam rahmetullah. Vërë njëtë dyja për të ratë pyte një po. Një po po urnë, ola. Qësë që ishte asë që do më tanë e bërë ishte obligim të një muaj i Ramazanës? Po përë është bërë obligim a gjërimi një muaj. Asë që eja. Po? Përësë që do më tanë, a lejo është gjatë kërë linë sëmija, që ta në jarinë sëmijën për më ta tregullë, që i pësë paratë, vërratë, motërës në medicinale, apo a është lejuar, oh. Emi, të ndashan nukosht, emisioni për Ema, apo Emi uvejs e dhe uvejs, që fa ku primi kënë, apo abonë mi e lëmën Ema, uvejs e dhe uvejs. Pa e qartë, e qartë. Pa e qartë. Amin. E, ne, si kërë i kemi, dhe më nëmën, parlemruar dhe mejrë, si kërë ndëruar emisioni në jënë, në shpesojmë që tjetë kryesisht rëth pytjeve që kanë bëhë me Ramazanin, nga se dhe këtu kemi shomë pytje që kanë ardhë për mes SMS-e pë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 Çe nuk ka çin duke e bër, që të bëj pjesë e jetës së ti, pjesë e traditës së ti, pjesë e çajnit tënd. Dhe ndonjëri të një njeri që ka një vesë të likt të keq dhe don ta flak, don ta largoj, kanë thënë se i duhet do të thotë prej 21 ditë dit deri në 30 ditë. Subhanallahu. Shikos si Allahu gele wala e ka obliguar këtë muaj do të thotë kërkohet prej të, të largojmë dobëzën fshija. Para tu nuk mund të largohen nëse a gërojm 30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 Salam aleykum. Aleikum salam ratullah. Unë kam ifitur për shërimet e mentaleve 3 orës nga gjithë në 90-të orat 3. Unë fona me vullnetares. A ko djam është më speciale ç'i jakt kohë më jon momentin kur allohet në çillonin e dinjos. Kishte por ajo dita është po një orë para trendimit diellit, kanë pra dhënë vërtet nga apo ti është vetëm një moment apo kris orën. Kachkesh, faleminderit. Po. Sa kuptova tha falem për orën 1:00 deri në orën 3 gjatë natës, edha është kjo pjesa e preferuar e natës për të fal. Po. Peygambëri sallallahu alaihi wasallam ka përmend se Allahu Jellaluhu ala zbret në qillin e dunjës. Ne më thua se si i takonati, ne nuk hym detajet e si zbret, nuk është kjo puna jona nga se nuk e kuptojm. Po ne besojm dhe ne ndërtuhemi kësaj dhe i bindemi. Se Allahu xhalleu ala zbret në çill në dunjës, në pjesën e 30 të, të natës dhe kët çdo nat. Dhe thret Allahu xhalleu ala në kët pjesën e natës se aka kush që kërkon falje, t'ia falë mëkatet, aka kush që penduohet, t'ia pranoj pendimin, aka kush që e kërkon diç e t'i përgjigjëm në kërkesave të tua e kështu me radhë. Dërsa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 po falen këtë pjesë të totës, padyshum se je duke bën një vepër shumë të mirë dhe shpresoj që Allahu xhallahu ala i përgjigjet lutjeve tuaja dhe e pranon pendimin dhe kërkim falën nga ana e jote. Gjithashtu sa i përket pyetjes një orë para pendimit të të gjillit, nuk ka argument se një orë bash para pendimit të të gjillit para anun luçet. Por ka hadith dë vërtet sipas plot dietarëve se agjëruesi ka një lutje që nuk i kthehet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 Në mire që në piesën e fundit të agjërimit, pa marështë e bëjmë këtë gjysë më orë, apo një orë, apo 5 minuta, si kemi mundësi të bëjmë, është mirë dhe preferuar që të shtojmë lutin këtë piesë dhe sa më teper të kërkojmë nga Allah Gjellewara, duke është pesuar sa Allah Gjellewara i përgjigjet lutjeve tona. Kemi një të lëmëtetër në në kuadrojmë, Aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Eh, deshani plus tani lloj fillle më shumë për ata që nuk kanë kohë shumë për gatet për fillimin e Ramadanit, edhe këtu ditë që kanë kaluën është anë ka bush shumë i vajte që kanë mënumi bu. A ka sprifësi tu prej fjalës moda ka lënë këtmuj, këtu ditë që kanë vjet një lloj fillle për ata që kanë kalu nga s'ka më këtë. Po, po, po. Është shumë normale që dikush që hyn në një muaj pa u përgatitur që ai muaj të shkon ju jo, sikur që ka dëshëruar ai. Asoj doshmë të të përgatitim, por ja ka ndodhur kjo. Ërëncësh më është që mos të zgënjhemi, ërëncësh më është që mos të dëshpërohemi, por atë që ka mbetë ta shijojmë. Sikur që e kanë përmendë, nuk dinë po hera, rasin e dinë as ato diet apo qindra hera, rastin e Fudhal ibn Iyadit. Kur e, e kishte pyetur Fudhalin njëri dhe i kishin thënë sa vite i ke, i tha 60 vjet. Tha e u shekte në tësil, gati e paske qëtë ariq që të kallahu azo gjell. Me vdikë, thë atër qëfar të bëj, që në pregadit, në këm pënduar, këkaluar, shumit se e kos, jo si duhe, qëfar të bëj. Qëfar i thë kjoj diton? Tha ahsin fima të beka, jugë fërleke fima meda. Tha, për mirësajat që kanë betë, të falë allahu atë që këkalu. Nënda jemi duko ofruar, tek dhjetë ditë shi fundit, tek Një, një fund plët befasish, një fund plët dhurat ashtë shumë të nga nga lata dhugjeli. A të në qësë e fillimis ka qenë si duhet në kanë betur gjera që nuk e kemi realizuar, kemi pasë zhjit e realizojmë, atër spaku që nga tani të fillojmë që të i bëjmë ato plëcimit e duora dhe pregadit të i në vazhme që dhjetë dit që i fundit tjetë më të vërtit, një kurorizim i mrekulluashem i përfundimit të këti muaj Prandaj, Në çonse kemi lejuar që të na kalon në një kohë pa shfryzuar në 10 ditën e parë edhe në fillim të muajit Ramazan dhe gjatë këtyre ditëve, atërmos të lejmë asesi në as ti rrethon, nuk guxojmë të lejmë që 10 ditësh i fundit të jetë gjithashtu i kaluar me këtë humbje kohë dhe me këtë jo shfrytëzim të duhur dhe racional të këtyre ditëve të bekuara. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem me gjith shfrytëzimin maksimal të kohës në muajin Ramazan, megjithatë Në 10 ditë të fundit kishte një angazhim specifik, kishte një angazhim të papar, do të thotë në adhurim Allah pra ndaj Allahu xhallahu. Prandaj elhamdullahu çka Allahu xhallahu na ka mësuar që fundi tihet një mundësi më e madhe përfitu sesa fillimi, sesa fillimi. Nga se një zakonisht fillim habitën ditë ky që ndet inkuadruan ditë stabilizohen shkon fillimi. Ande Allah xhallahu ka bërë që fundi tihet ai që njerëzit mund të përmirësojnë mësë të mëdhe gjithë të humbje që i është shkaktuar, apo i kan shkaktuar e kanë shkaktuar vetë së tyre në, në fillim. E inkadrojmë një tërfan të të tërë. Salam alaikum, Allah. Aleikum, salam, rahmatullah. Ja, ban një ditër piti me të do. Porna, Allah, porna. Piti a paru, Allah, sajë rekom lezu Kuranin, të ashtë disa suret që që a fillon me emrën e Allahut, të gjithë më sheshme, të më shiklotet, Bismillahirrahmanirrahim, e dojë janë pa bismillah. A unë e kreti, këm lezu me bismillah, ja këm fillu me bismillah, dhe pëse se këm vërrej që dojë kanë, dojë se kanë bismillah e Ramon Rahim. A, këm bod një shka gabim. Pythja e dytë është, a, këmë mëna me marë gusëll abdes, gjatë agjerimit, edhe pythja e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Për po, e këmë matë, tash e, e për që i kishin bëto përmisime tash kone fundit, që kjo fjetu shkë forma e namazit, si përshamë do përmisime, do shkonjave, përshamë që në këmë jevë midim, e vë, tash e kam bëto jevë midim, si përshamë matë i dinësiratër më istekim, i dinësiratër më istekim, do oja, do uja, i kanë, Tashmë nuk e di a e këm pasur në gabim që ta që e këm su me vëja, u duf me uja, op, ose me aja, u duf me eja, kaqë. Allah ju është për dhe. Aminatullu, aminatullu. <coughs> Se përket fillimit të sureve, të gjitha suret e Koran fillon me Bismillah. Të gjitha, përvej suret të ube. Razvesht një sure në Koran nuk fillon me Bismillah. Andaj, fakti që ti nuk e ke di dhe ke fillon me Bismillah nuk prishpun për tjera me pas kujdes, që atë sure që Allah gjellewara nuk e ka fillu me bismillah, mos të fillu me asni me, me bismillah. Aftar. Dhaj e që ka kaluar nuk ka nëvejt të shqetësën shumë, por tjera e të kjetë kujdes. Aftar. Nga se vishë një surash, nuk kjenë disa, me bismillah, disa pa bismillah. Jo, gjitha e një bismillah, veç një është pa bismillah. Aja është sureja të ube. Gust në gjatë agjerimit, mire të njësi kërse gust një kur është i gjatë futje se ujt në gojt dhe në hund, si kur që ka përferu pegamiri së oselëm, se të jemi të kujdeshëm gjatë agjerimit. Kaq, azimët e për nuk ka ndë një form tjetër të goslit gjatë agjerimit që dalën nga ajo që bët jashtë agjerimit. është më forma e njëjtë, vetëm kujdesi gjatë agjerimit për mas të dhe përtu ujt në brendit e trubit duhet tjetë maj madhë sësa kër nuk jemi agjerushmë. Ashtu për kat formës namaz nuk e di vllandroç çfarë tuturike lexuas as çfarë përmësimi janë bër. Por un po të preferoj çë lutjet duat chimson. Veçanërisht ato që kanë me namazin, sikurse sura Fatiha. Inna a'atainakal kauthara, po qul huwa allah wahad. Këtë është një surë që mëstej për njerëzit i preferojnë dhe i mësojnë më shumëti. Apo qoftë tehijatu, apo qoftë selavatu, çka do të ke mësuar nga lutë e namazut të preferoj që të shkosh te ndonjë huç që kje afer mahalës hoqja gjemis, apo në një gjema të li, që në s'ki mundësi në shëta me e taku hoqjin, apo në shëta që, nuk të mundësohet përshka këtë kohës e kështu më radhë, në një gjema të li, që është i vjetër namazë, dinë mirë me lezu Koran, tja ledëzësh lutjet. Thush, në dë gjema, fatjen, apo lezoj u la mira jo, edhe ajta punë përmërësimin, pa të lë dëgju, pa dit, për për për nuk e ditë, për të e di që e që ka kalu, insha Allah gjelot e ka falë, dhe e pranu, se ti ke bëra që din, por për të ardhmen, mirës që, ti bësh përmisime drejt për drejt, e ju përmes fletushkave, nga se jenë shumë, shkrujnë në gjuhë në rabë, që nuk jenë kompatibile, nuk jenë të përpothshme, me shkrujnë në gjuhë në tonë, për në nga njëre, në gjuhë në rabë është një shkrujnë që ësht Dhe nga njerë na bëjmë përselime, në gjuhë në arabi janë tri lajë hëja, hë, hë, hë, tri lajë, na veç me një e shrujnë, në ku mund me shrujnë me tri, të një keb. e kebë, pa e ka një njëri u që, në mënyrë të drejtë për dejtë, të mësën surën e korantë, jo për mes transcriptit, në në qësë nuk dhemi në zu arabisht, nuk imësën surat nga shkrimi, po imësën nga shkrimi fillemisht, por, duhet me i konfirmu, e duhet me i legjitimu, paradiku që i din këtë sure nga lezimi original i Koranit, që ati ku duhet me ta përmirsu, me në në një shkujnë, ta përmirsan dhe pasa e ki në regull lezimin. Allahu miri, e din më smiri, e inkuadrojmë një tërmën tjetër të radhës. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Në përmjëtje e të ashtë ta më të bojë lirë me Ramazanë. Po, urnaulloh. Dje mora versë në Kosovë, Ramazani ka pëllu e një ditë maherët. Po? Se me dojnë hona ere. Po? Në qërëse tash, në rabi ka pëllu e një ditë me vënesë. E në qërëse aty në ju bjenë me në gjenu 30 ditë. Ne dhe ma bjenë me në gjenu 31 ditë. Ose me hongër, me bo bajram, në ditën kërë është Ramazani. Kame dhe të ruhe. E te... Kur ka fillu Ramazoni, ku këqin? Në Kosovë. Ju që the e kuptuva që i Kosovë ka fillu maherët e tira tafton? -ta. Në gjithi më pregaj që në këtu në Kosovë kanë fillu e maherët. Po e ti ki fillu me Kosovë po. me agjerua, po? Po me Kosovë kanë fillu me agjerua. Po, në regullo, në regullo është. Inshallah merë për gjithashe, inshallah. Në regullo. Hade, selamat reka. Aleikum, selamat reka. Qështja për saktimit të hyres Ramazan dhe dalës Ramazan është një qështja që është shumë e ndishme. Dhe me këtë pun nuk mund të miren të gjithë njerët. Pekambeni sasem ka preferuar dhe nga ka mësuar dhe nga ka urdruar që fillimi i muaj të bëhet me pamin e hanës. Andaj ka thonë sumu liru jeti hi, wa eftiru liru jeti hi. A gjerani kër e sheni hanën dhe presht në a gjerimin kër e sheni hanën. Andaj fillimi i muaj të shenohet me pamin e hanës dhe përfundimi i agjerimi të muajit shënohet gjitha shtut me pame në hanës. Dhe kjo është një qërshtje tejet, tejet e qartë ma dje gëzën një, një përkraje mund them kështut gati të koncenzus dhe i gjmas në mesin e ulemave. Ma dje është edhe i gjma koncenzus e ulemave se muaj Ramazan shënohet me hyrin e apo hyrin e muaj Ramazan shënohet me pame në e hanës nërse në shumë vendet të muslimanëve dhe në vendin ton, hyrja mujë të Ramazan nuk shënohet me hyrja me paminë e hanës, por shënohet me logaritjet para prake, që bënë në bas nësë shenjeve, në matjeve të saktuara, dhe bënë logaritje para prake, që në bas të tyre vjet të këpërfunimi se kur është mujë i Ramazan. Andaj na e dim një vjet për para se kur është Ramazani. Nësë në botë në arabe, kjo nuk dhjetë. Bard me pamën e Hanës. Dhe kjo bën që pasaj nganjë të kemi dallime. Sidoqoftë, çështja se si do të fillon shënimi i Mujit Ramazan është çrë që i përket organeve kompetente të bashkisë në për këtë çështje, e që ne shpresojmë që në vendin ton të fillohat të shënohat hyra Mujit Ramazan dhe dolati me pamën e Hanës e jo me llogaritë të kohore paraprake, që ti bashkëngjiti me ne kësaj porosie profetike për këtë çështje. Por, pasi që teknik çu bëhet dhe përcaktohet, në mirë zyrtare, hyrja mu i Ramazan, nuk duhet të shkaktohen përqarje, nuk duhet të bënë ndarje, dikush agjeren me Arabije, dikush me Turqije, dikush me Pakistanë, dikush me atë jo, jo, jo. Nje duhet të respektojmë vendimin e organeve kompetente zyrtare të Republikës e Kosovës, që në këtë rast, përfacusi dhe organi kompetent për këtë që është, që është bashkësia islame e Kosovës. Ajo ja e përcakton hyrën e muajit Ramazan dhe ne e respektojm. Ajo ja e përcakton daljen e muajit Ramazan do të caktuar dhe ne kët e respektojm. A bën kët pastaj në mënyrë të duhur, por nuk e bën. Kjo është përcilsi e tyre. Dhe ne nuk duhet që pastaj të bëjmë një referencë paralele duke shkaktuar pastaj për çaren kë drejtim dhe duke i referuar referencave tjera të vendeve të tjera që nuk janë të vendit tonë. Prandaj Ramazani ka thënë pejgamberi er, ka thënë e saumu ja u me ju fëtëru nësë o e fitru ja u me ju fëtëru nësë agjërimi është kër njerë të agjërojnë nështë agjërimi kolektiv, publik e nuk banë që një mahal agjëron me Arabin Saudita e tjetëra mahal agjëron me Turqin e tjetëra mahal me Egypt e një qëfar kuptim e rëtë Ramazani përndaj duhet që të agjërojnë me vendin ton duhet të agjërojnë me vendin ton për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 për përcaktimin e dalës e muajt Ramazan dhe ne respektojme vendimit june. Ndërsa mënyra se si, si e të e përcaktuin, në bete qire që duhet të debatot, duhet të diskutot, por në qarqet të ngusht të të gjalarve, djetarve të këti vendi, që ndoshta ka hapsir për të rishqytuar se ndoshta duhet të ndryshuat mënyra se si, si përcaktot hyrja dhe dalë e muajt Ramazan. Por kërë qire thasht që i përket dikuj tjetër Mosha gjenerazë popullota duhet bindet të bindet vendimeve të bashkisë islame në Këdrejtim që të ruhet uniteti, të respektohet referenca dhe të kemi me të vërtetë një Ramazan që na bashkon e jo një, një Ramazan që na na përçon. Dhe mendoj se kjo është zgjidhja më adekuate, më e përshtatshme, më e mirë e mundshme për situatën që po kalon i tërë të umat i musliman në në përgjithësi apo për. andaj ke filluar me Kosovë e përfundon me Kosovë dhe Ramazani kësaj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 në qëpëse nuk bësh pasër në ditën e 5 ose 6, edhe para se mejore të mirë nuk je pasër, sot ditë mund është më të nga gjëru. Dë mundë, gruja mi e në regullë, kuptoha pëjtë, në kuptoha. Kuptoha. Gjdo gruja, gjdo gru edhe edin... në regullën e saj se për këtë ciklit menstrual. E din kur fillojnë dhe e din kur në barojnë. Aja ka një zakon dë vetit. Një do gru e din këtë me zakon e saj. Aja ka në fillim të muajit apo i ka në fund të muajit. Pastaj e din e për mes shenjave që shfaqen të ka ja. Dhe dalje e gjako të shenj e drej për det se ka fillu cikli menstrual. Dhe që të ashtu që do gru e din në basë të zakonit e saj dhe në basë të shenjave e din se kur përfundon c Çka që, që nga koha kur shfaqet shenja e parë se ka filluar cikli menstrual, gruaja e ka të ndaluar të hajërrn, madje prish ndjerimin e saj me automatizëm. Këto so sa gra nuk e prish ndjerimin edhe pse në cikël, po mundim ne prish, ajo është prish. Ti ndaj hëndaj më saj është i prish. Ardhja e ciklit menstrual e prish hajrimin. Prandaj, çetha vinj më mund të kosh të pastë para të pan më mund të kosh të pastë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 me zakon në gjdo grua që e din dhe me shfaqin e shenjeve të gjakut dhe përfondan me shenjet e njora që gjdo grua e din për vetën e saj. Ande kur të fillan, në dërpet e të gjerimi, kur të mbaran ciklin menstrual, vërshdën më të gjerimin dhe ditë të humbura gjatë ciklit i kompenzon pas taj pas Ramazanet. Kemi një telematit të rrimë kodrojmë? Selam në alejkum, roj. Alejkum, selam. Selam. Uh...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 Që Allahu të bekojë tolat tuaj të vazhdon shpërbimet. Që Allahu të na bashkon me tanxhenet. Vazhdimet mos i ndani ata nga lutjet e juaja. Dhe sart të luteni për veten e juaj që Allahu të afol mëkatët. Që Allahu të ju shpërblojë me xhenet. Që Allahu të ruan nga zorr mi xhennimit. Sart të bëni lutje për veten e juaj, bëni lutje edhe për të vdekurit e juaj dhe për të dashurit e juaj, gjasë kjo lutje nuk kthehet me len Allahu xhelalu ala në veçanti nëse bëhet në muajin e shenjtë Ramazan. Gjithashtu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 Me gjitha këtu, mundemi që ne ti bëj mirë të vdekurve tanë edhe muaj Ramazan, por edhe jasht muaj Ramazan. Ndërsa se përket lezimit të jasinave dhe tjereve, kemi me përmen disë ere, se Korani nuk është për të vdekur. Allahu edhe në mas mirë. Kemi në telefon të të rëmën kadrojmë. Halo! Urna! Une jam të ty të gjënë, jam të të faljë. Po? E pun pa omër, mu më ka shtirë që për mu falë, po më në pidi më pa, në 23. Po. E, ta paka, ashtë mi e mu falë ajo. Ani, inshallah ta shtë regojnë. Vëtë ku li vallajnë dhe si bionin që ta pidi dy. Ani, ani, në regull, në regull, në regull. E... Uh,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 namazë është bërë obligim për gjithë dhe musliman, për gjithë dhe musliman në kone dur, përndu e që ti përmbajme i këti obligimi hynorë dhe ti përfilim këtë këtë kët kërkes Allah Jallohet që të falem, ja për. Fakti që nuk dhin surë, nuk dhin uh, uh, lutit e namazët, nuk dhëmë nështë nuk moshmë më më pësu. Insista me më, më pësu spako surën Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Jav Middin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin. Kët mësues. Kjo është lehtë mësues. Mësues kët e fillam u fal. Por nëse ke kët vështirë me mësues, s'e mson më një herë, spo ku nis jamu fal me kulhu wallahu ahad. Mësues, të jam lekë ka shumë mundsi njëri më mësues latu fal apo ose të mson dikush pe te afër me të falet dikon që i ketë ngjaf shumë të sonu fal ose menë i libër fletushk shumë ta që janë shpërndar janë për hap dhe e mson namazin dhe fillon me ufalave. Andaj fillon me ufal, ka se kjo obligim namazit. Pavarësisht a ke për ondër apo saka ke për ondër, kjo është obligim që duhet më kry dhe duhet fillu me falë e, kemi një të filloj me fal namazin. ë kemi në elementet e inkuadrojm. Alo. Urno. Alo. Desha një pyetje për Hoxha.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 kur të përvendon nga lehonia atëra e kompenzojnë أجërimën vetëm nëse ka ditë borës, nëse na mazën nuk kompenzohet, nuk kompenzohet. Kemi telefonat të tre inkuadrojmë. Ju duket ka shkputje apo diçka, sidoqoftë. Selam aleikum. Aleikum selam, aleikum selam. Urna. Ju falëj ose dashum ndoshta me të bëni pyetje. Urna unë më e kam dëshmorë. Po. E kam vronë se kanë luftë kon, e namaz nuk ka bo, ka bo çmo vështë po jo rregullisht. Edhe Ramazonat i ka xheru. Kësajdoshmë ditë e familja jonë ke shëndosh me ditë sa pranohet statusi dëshmorit te Allahu. Po, jsonë. Po, jsonë. Ka on një tek pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, thonë nuk mund tash statusi i çdo kujt ihet në bazë të kritereve të caktuara. Për shembull, çunini ne ajo çka do kritere. Nëse sipërcaktojmë kriteret, e ka statusin e caktuar. Sa i përket dëshmorit, për më çunini i shehed, dëshmorit e Kallahuja Levala, nuk kemi ne ata që përcaktojmë, a ashtë kjo asë në këtë ashtë që është kjo sortha? Ne kët nuk e dim. Kjo është çështë te Kallahuja Levala. Por pejgamberi saollam e ka përmendë një kriter, një rregull, që në bazë të në të ne mund ta dimë Se filoni, a shpresohet në të se mund tjetë shahida për jo. Ka njëri ka pyt, oj, dërguar e Allah, njëri ju luftën për kabil në vetë. E hua fi se bilillah, a është në rrugë të Allah, njëri ju luftën për të nëzirë dhe për të fitu një litarë të devës e ti. Për pasuni luftën, për famë, për autoritetë. Ka pëtë, a janë këta fisë e bilillah? A janë këta rrugë të Allahut? Ka thonë pegamberi s.a.s. Men ka tele li tekune kelimetullahi hi e l'ulja fa hu e fisë e bilillah. Kush ka luftu që fjale Allahut tjetë me larta, kush ka luftu që Allahut tjetë i knaqër me te, kjo është në rrugë të Allahut dhe kjo është dëshmur të kë Allahut gjellëvala. Andaj, Jus ne du a kambroj vande ti. E ka mbrojt derën e ti. E ka mbrojt familjen e ti. Por këtë ka bën namun Zoti. Sa Allah e ka obliguar me ruajt varen. Allah na ka obliguar me ruajt varen, me ruajt tokën. Allah na ka obliguar me luftu për me ruajt familjen. Allah na ka obliguar me luftu për me ruajt pasonin. Dhe gjitha këto i kemi mbrojt dhe i kemi ruajt në emër të Zotit. Atermelin Allah xhalleh ora shpresohet që ky të jetë sëht. E për Obligimë të zaktuara që i kalshu. S'ka qenë kujdesëm për to e kështu më radh. Llogaria ti është e kallona në kërpije, me dashur Allahu ja fal, a dashur Allahu e ngarkon me to. Po shpresojmë që njeriu që ka fal xhumon e ka përmend Allahu xhelalu, ku pas kjo e ka fal nga një vak ka xheru. Shpresoj shumë që ky inshallah pushkën armikut e ka kthynë namën Zotit inshallah. Ka loftu namën të Allahut azh xhel. Shpresoj që të gjithë ata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 96% e këti poplë është deklaru së është musliman. A ne pa të shumë se kënë djeni bënë që dhe pun në i bo për e zotën, në gjellë e gjellë e lu. E në veç janë di kur bje fjala me vdek për, për, për, për një kausë saktuar, me vdek për e qka, pesaj që këtë e bënë e emër të allahë të azotë gjellë. Pra në shpesojmë që tjetë nga dëshmorët, tjetë nga ata që ditë në gjykimit do të rinjallët, teqallahu le wala e statusi ti te qallahu ti e statusi i dëshmorit ka se më rënëx te qallahu me pas statusi te dëshmorit në këtë botë nis mund ta japim po nuk të kryjm punë asnjë që ka dek çka e kryjm punë statusi dëshmorit çka e kryjm punë ni për mendojërat që angritin çka e kryjm punë aty e ka marr fund inshallah te gëzohet e merr statusi te dëshmorit e fiton shumë e fiton shpëlimet të shumta sa përkëd bëhet valla në kidut as ze statusi te dëshmorit prandaj shpresoj që baba juaj Allah jalla wala ju bashkoft me tanxhenet. Dhe Allah ne losh Allah jalla wala te kët graduara ne gradete e shahidit. E ato mangsij që ka pas Allah ne losh që atit e kët folë të gjithë të vdekurve tan, Allah jalla wala u afol mangsit që kanë vdekur me to pa u penduar tek Zoti i i gjithësisë. Shpresoj që të jetë nga dëshmora. Shpresoj, dorse ne nuk dim. Ne nuk dim ngasë pejgamberët na ka thosur që themi shpresojm. Inshallah ndar Zoti, ne nuk dim nga që statusin final, të të qenë një kujtë dëshmor, e dhenë vetëm Allahu i madhruar. Por në shpesëm që të këtë qenë pëjtynë e insha Allah. Kemi në telefonat të të rënë kodrojmë. Salam aleikum. Aleikum, salam. Salam aleikum. E kam në piti që posë uh, në beruat, yeah. e jam një mëslimane nga dhirëmëria,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 i cert në orden apo e chto zgjovësh me folë kur. Mirë, mirë. Mirë. E kemi përgjithë disa rreth rë, kësaj kategorie të njerëzve që a dheroin dhe nuk falen. Në mozik oni pozicë shumë shumë të madhe, prandaj dhe ata që na kanë për qjell në emisionin tonë që ka thotë feja, un kan fol Më ndoinë 6-7 emisione me radh për namazin duke treguar obliguesmërinë, pozitën, vlerën rëndësinë, gjithë më radh. Ata kuptojnë sa është rëndsi namazit. Por më gjithatë, që dikush e braktis, kjo nuk do të thotë se nuk duhet me kry obligime të tjera. Ne nuk e kushtozojmë duke thënë, "Ja fallo, ja badhava, kimë djegur." Ja, stam që badhava, jo vallah. Haj të lutet, e i thon buzë kët zhek, për hir zotash rran. Nuk mune mi a shvlerësu të tërësët, a gjeri moski, vëllat, ti a gjeri badjaon gjina. Ja, jo, Allah, badjaon e së më me thamë. Shpesë që të ka lau gjellë e ullat të logaritet se e kry një obligim për Zotin. Por e imbetet për gjithsia e madhe për mos falën në mazët. Mos falën në mazët. Ndaj, duhe që të mësani, t'a uzzani, t'a kshilani, se qërë elham në apëshë, kur pojem puna për Zotin, buk A më dhëshma i letë. Në pëse në këtë se bëmë për Alangële e Gjela e Luhala? Në që fëse besimin e Alangële e Gjela e Luhu, po të shtu dhe po të potivan, që të agjirash, të rditën, të mbetësh, pa agjirat elementare që duen për jetën të ndë, pëse pra që kjoj besim, nuk përshunën me fa në mazën, pëse? A ne duhet që ti uzujmë, ti mësujmë. Për në ryshe, elham në bë qibilisë fëa ku pë Kë nuk në kupton të ashtë që të kush më në kërëmë, me dhonë që e, pa mira, për shë, edhe më falë, edhe pa falë, nuk ban pa falë, nuk ban pa namazë. Po ta shë në këtë situatë të jemë në, ta shë njëri, që të e ko, edhe që të mjahupa, jo. Në shpesujmë që me agjerim, ti shpijem njerëzit e të këfallë namazët. E jo që përshka këtë mës falës, ti zhvishim edhe nga gjitha obligimit e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 Ma se zdo e thirë, në lhamla, në Ramazan falet, nështë ta nga kër Ramazan i mbetet, edhe falet sa të është gjallë, inshalla dirë në fund të jetësë, së sajadë. E në kuadru një telefon tjetër të radhës. Sëra umë aleikum. O, aleikum, selam. Uh, jam zhju, gjënod, dhe gjërushën, dhe gjëturinimet në betja spenë mështë nërkam, po konfrisën në ose prisha gjerimin. Kjo është tjë këtë dhe më fanë. Jam e, për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 Gjase dalon domethën që nganjëherë pas urinimit mund dendën i lang pak më i trashh dhe njerëz mendojnë se kjo është shenjë e papastë gjendja e lëndës lan. Kjo s'ka nevojë më lon kët rast. Po nëse është qu njëriu. Njëriu që ngrihet nga xumi i bëm në jug, do thotë ka pas ejakulum të spermës nga xumi dhe është ngrit më ngjas. Dhe ka pa po vetën kët gjendje nuk e ka prish gjërimin, lahet dhe vazhdon gjërimin. Gjithashtu gjat urinimit nëse dendën i lang i trashh, apo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 Selam aleikum. Aleikum, selam. Po që ndërrua, dhe ishte një përë që sa so minuta ose sa ku mundja me shtyjë mas si fyrin, mas programit që kanë bo sa si so mundja me shtyjë. Po e qartë, e qartë, Allah. E qartë. Kanë është pesherë së përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës p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 ka kalu koha i msakën të nuk prishpuni, inshallah me lejën e Allah të dhujerëm të. Pra. Kemi të lënë të të rinën kuadrujmë. Selam Aleikum. Aleikum, selam. Uh, Pasit muaj e Ramazanit është dhe muaj e që duhet i përkushtojnë në më shumë Koranit. A mundesh të më të goshtë si të anëzohë sa më shpeklejëzimi në Koranit, për menç. Për menç me mësund Ramazan, në po? Po, po, po. A e qërën. Për men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 Nëse dëshiron të ndam një kohë për të lexuar Kur'anin përmansh, mirë është të jetë kënd ku nuk na kalon shumë ë mungesa e ushqimit edhe e pijes aftën. Andaj, në çdo simi nga ata që flajm natën dhe pushojm natën, atë mirë është që mënjeherë masifyrët më të kushtojë një kohë caktuar për të mësuar përmansh. Ngaqëse ende jemi të ngupur, ende nuk kemi nën presion e jetës dhe koha pas namazit është koha më e mirë Cinderi mund të mëson për mërzhë ikan gazeturi është i kthjellët. Nëse kemi bër gjumë, por nëse dikush rënë tani natën tash nga gazetëravit janë vonë, përfundojnë vonë desa vjen në shpëjë jo më kur të vif kurmë me fletën tani natën, atëherë duhet me flet pas samë sabat. Dhe masë mos sabat trushnin garkua nuk mund më mëso të përmesh. I themi se atëherë mëso para syfyrët. Para syfyrët do një kocaktuar dhe mëso Kur'an përmesh. Edhe pse po them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 Lexoj për xhehnemin Kur'an dhe thënë Allah na ruaj, a mos vallëtim nga banorët e xhehnemit. Prandaj ndër mëdash të preferuar që shoqërimi kryesor me Kur'an tiet në këtë ميدan, lexim dhe meditim dhe kuptim, sa të kemi mundsi. Jo që tash ne të komentojmë gavë tjetër, por të ndihmuem me një koment nga librat e përkthyer në gjuhën shqipe që ka libra të ndryshëm që flasin për koment në Kur'an, sigurisht është uh, libri i fundit që është botuar, libri i mrekullueshëm, uh, pjesa e fundit e komentet e Kuranit të diëtor të një urtë Sheikh Sa'id rahimullahu komentet e Sa'idit i mrekullueshëm që të lexojmë ato sure është përkthyer pjesa e parë gjithashtu e Sa'idit është përkthyer në kthiri dhe thefsiret të shumtë do të janë përkthyer pjesë të shkputura nga thefsiret e këtu më e këtu ekstumar, më rad mirë si ato të mi të lexohen komentet e Kuranit të ndëgojnë ligjëratat që kanë bënë me komentet e caktuara të ajeteve që timi në shoqërim të leximit me Kuranin dhe timi në shoqërim me Kuranin në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 po ja tani bashkam me klinikën e dhjetëtim. Po. Po. Po, me dhjetëtin duhet në jetë, po so, kanë dëshirë në jetë, so, kanë dëshirë në jetë të të afërmitën. E atë të dëshirë do të shano, a shkon pranuar dhjetëtin në tretuj. A duhet në tretuj si është dhjetë? Po. A nuk duhet. Po e çart, e çart. Po vet pranoj, mund të cedoj dorat, nuk më është aty. Edhe kom de shihni dorat, dhe çati më jepën dorat, çfarë ta kupton? Po, po të kuptoj, po të kuptoj. Inshallah të bërij nëshallah. Po të kuptoj. Ë qartë. Ë, Zecati lejohet tipe të afërmve, që nuk i kemi obligim tim bigjyrim, natë kujdesim i përtan kuptim material. Andaj madi është, ma është edhe më preferuar tipe të afërm nga është edhe sadaka edhe lidhje farefishtore, sikurse kanë hadith të pejgamberi sallallahu aleyhi o sallem mirë pa, mirë është dhe duhet me i tregu se ërë zëqat për frasuje, nga si ne nuk e dim gjendin realet ti a i ka mëndi që nuk është meritor për zëqatit andaj ne për ta ek përgjetsin për Allah jallahu ala, duhet të regun kjo është zëqat unë e për po kam qëftimit a unë, a i thotë ja unë së jam për zëqat a të rënë regull e apë një ku tjetër të për me edhe unë si d Ka se si kupton dhurat, po ma jap, Allah e shoqbleft. Por me ditë që orzëqat, ndoshta nuk e merr. Për shkak se natun, çëm për orzëqat, ose për të orzëqat, kam dhyrra, jini ka një, elhamdullilah, e kam frikën Allah aso xhel, ndoshta nuk e merr një pasuri që nuk i takon. Prandaj më i mi tregu se orzëqat. Do të thonë që er unë bëjmë me orzëqatin, s'ka kurrë dha orzëqati është është vlej dhuratë. Madje është, ma ti për sot nga është obligim që ti e kryen tek dikujt. Është një më i duket teatër, jepet i duket teatër, po kom dëshiron me i dhon të afër me ti. Ai i tregon se është zeçat për tu shpërla para llaxhës Leula se ai që e ka marr, e ka ditë që është zeçat dhe policia mbi e pastaj mbi atë që e ka marrë ju mbi ty. Ka sa i nezm para llaxhës mundon, se kom ditë që është zeçat, ozdrot, me paditë që ka marrë. E ti pastaj mund të kesh përzi para llaxhës Leula se nuk e ke qiu nuk e ke qiu obligimin në vend si duhet apo. Prandaj, përmendas se është zeçat, nuk është marrë me marr zeçat, nuk është turp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 andaj pas atë që prezin se i këdhon diçka në emër të këjt diçka fit tjetër. Prandaj më vjen më tregusë orzoçat, në çufse pranë pastaj është presia e ti Allahu Delmasmiri dhe kështu është këku ndëruar telvat pas telefonatë, po më vjen kë që nuk patë mundësi vallahi shumë pak t'i japin përgjigje pyetjeve që kanë me SMS, edhe pse ata që kanë dëgjuar me SMS janë shumë të kujdesshëm dhe janë të ndërthurur se kanë pjesë këtij emisioni, por presuni telefonatë po bën që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 në dh hemësën të vërtetën si duhet dhe të në largon nga gjithdo dëvijim dhe lajthitja. Allahu a përnuf të agjerimin dhe adhurimit e tjera. Derin të akim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.